Частина шістнадцяте. Розділ другий. За кілька хвилин до півночі Барбі піднявся по сходах до свого помешкання. Плечі в нього були налиті втомою. Єдине, чого він зараз бажав у цім світі, це шести годин забуття. Перед тим, як підхопитися на дзвінок будильника і знову йти до троянди Шипшини готувати сніданок. Утома покинула його. Щойно він увімкнув світло. Електрика в хаті, дякувати генератору Енді Сендерса, ще працювала. Тут хтось побував. Ознака була такою мізерною, що спершу він її не усвідомив. Він заплющив очі, потім знову відкрив і дозволив їм вільно блукати по комбінованій вітальній кухонці, намагаючись увібрати ними геть усе. Книжки, які він збирався залишити, не пересовувалися на полиці. Стільці стояли, де й стояли. Один під торшером – Другий біля єдиного в кімнаті вікна з імпозантним видом на задній провулок. Кавова чашка і тарілка для тостів у сушарці біля крихітної раковини. І раптом йому дійшло, як це зазвичай буває, якщо сильно не тиснути. Килим, який він, по називав називав Нелінсі. Приблизно футів п'ять завдовжки і два завширшки. Нелінсі мав ритмічний малюнок із синіх, червоних, білих та коричневих ромбів. Він купив його в Багдаді, але іракський полісмен, котрому він довіряв, запевнив його, що килим цей курдської роботи. «Дуже старий, дуже красивий», – казав той полісмен. Його звали Латіф Абдальхалік Гасан. «Добрий, служака. Схожий на турецькі. Та ні-ні-ні. Широка усмішка, білі зуби. Через тиждень після того дня на базарі мозок з голови Латіфа Абдальхаліка Гасана – Вибила куля чи його снайпера. Але ні, це не турецькі курди, це іракці. Продавець килимів був у жовтій майці з написом «Не стріляйте в мене, я усього лиш піаніст». Латів, його слухав і кивав. Вони засміялися разом. Тоді торговець посмикав рукою, аж дивно стало, в сутоамериканському жесті «дрочити», і вони розриготалися ще гучніше. Про що це ви спитав Барбі? Він каже, п'ять такі килим купив собі один американський сенатор Лінсі Греєм. П'ять килим за п'ятсот долар. П'ятсот готівка для преса. Більше потай. Але всі килим сенатора фальшиві, тільки цей справжній. Це я, Латів Гасан, кажу тобі, Барбі. Не Лінсі Греєм килим. Латів підняв долоню, і Барбі стукнув по ній своєю п'ятірнею. Гарний тоді був день. Спекотний, але гарний. Він купив цей килим за 200 доларів американських і DVD-плеєр фірми «Кобі» на всі формати. На лінці був його єдиним сувеніром з Іраку, і він не ступав на нього ногою ніколи. Завжди його обходив. Покидаючи міл, він думав його полишити тут. В глибині душі він вважав це способом залишити врешті позаду Ірак з усім своїм тамтешнім досвідом. Куди прямуєш, там ти і є. Велика у віках дзенська істина. Він на нього не наступав, був забобонний щодо цього. Завжди рухався навколо, ніби наступивши міг вімкнути якийсь комп'ютер у Вашингтоні і знову опинитися в Багдаді або проклятій Фалуджі. Але хтось наступав, поки йому це було видно. на Лінсі тепер мав зморщички і був трохи сунутий. Він лежав строго прямо, коли Барбі йшов з дому сьогодні вранці, тисячу років тому. Барбі зайшов до спальні. Покривало гляділося ідеально рівнем, як завжди. Але відчуття, що хтось тут побував, тільки посилилося. Чи тут не застарілим потом пахне? Чи це чиїсь психічні вібрації? Барбі не знав і не приймався цим. Він підійшов до комода, Витяг верхню шухляду і побачив, що його найвитертіші джинси, котрі лежали зверху кубки, тепер опинилися на споді, а шорти-хакі, які він був поклав зіпером угору, тепер лежать зіпером униз. Він тут же перейшов до другої шухляди до шкарпеток. Вистачило п'яти секунд, аби упевнитися, що пропали його особисті жетони, і це його не здивувало. Ні, він абсолютно не був цим здивований. Він охопив той свій дешевий телефон, котрий хотів був теж назавжди залишити тут, і повернувся до вітальні. Спільний телефонний довідник Таркера Честера лежав на столику біля дверей. Книжечка така тоненька, ледь не брошурка. Пошукав потрібний йому номер, не дуже сподіваючись на те, що він там знайдеться. Шефи поліції не мають звички оприлюднювати свої домашні номери. А втім, здається, в маленьких містечках вони це роблять. Принаймні цей шеф повівся так, хоча довідник не відкривав про нього всієї правди. Г і Б Перкінс, Морін Стрит, номер 28. Хоч вже перейшло за північ, Барбі не вагався і зразу набрав номер. Він не міг дозволити собі чекання, бо підозрював, що має вкрай мало часу. Цвірінька в телефон. Звісно, це Говід дзвонить сказати, що буде пізно, щоб вона замкнула двері і лягала спати. А тоді їй дійшло. Немов неприємні дарунки з отруйної коробки. На неї знову просипалося усвідомлення того, що Гові помер. Вона не знала, хто б це міг їй телефонувати, О Вона подивилася на свій ручний годинник. О, двадцяті хвилині по півночі. Але це вже не Гові. Сідаючи, вона здригнулася і потерла шию, клянучи себе за те, що заснула на диванчику, а також клянучи того, хто дзвонить у такій безбожній порі. І разом з тим освіжила в пам'яті свій нинішній дивний особливий стан. Потім вона подумала, що для такого пізнього дзвінка може бути тільки одна причина. Купол або сам зник, або його пробили. Вона доволі сильно вдарилася ногою об кавовий столик, аж аркуші роздруківок струснулися. Пошкутилігала до телефону поряд з кріслом Гові. Як же їй боляче дивитися на це порожнє крісло? І вхопила слухавку. «Що? Що?» «Це Дейл Барбара». «Барбі! Його проломили? Купол пробили?» «Ні. Хотілося б мені дзвонити вам з такою новиною, але ні». «Тоді чому? Вже майже пів на першу ранку». «Ви казали, що ваш чоловік провадив слідство щодо Джима Ренні». Бренда намагалася вловити сенс сказаного ним. Вона взялася рукою за шию, торкнулася того місця, котре наостанок був погладив Гові. «Він провадив...» Але я вам казала, він не мав абсолютної... Я пам'ятаю, що ви мені казали, запевнив її Барбі. Ви мусите вислухати мене, Брендо, можете? Ви прокинулися? А вже ж, тепер уже так. Ваш чоловік робив якісь записи? Так, у своєму ноутбуку. Я їх роздрукувала. Вона поглянула на аркуші Вейдер, розсипані по всьому кавовому столику. Добре. Завтра вранці я хочу, щоб ви поклали ці роздруківки в конверт і передали його Джулії Шамвей. Скажіть їй, щоб заховала їх у безпечному місці. У сейфі, якщо він у неї є. У касовому залізному ящику або в картотечній шафі під замок, якщо сейфа вона не має. Скажіть їй, щоб вона відкрила конверт тільки в тім випадку, якщо щось трапиться з вами, зі мною чи з нами обома. Ви мене лякаєте. В інакшому випадку вона не мусить його відкривати. Якщо ви їй це скажете, вона послухається? Моє чуття мені підказує, що так. Звісно, що так, але чому б не дозволити їй переглянути папери? Бо якщо редакторка місцевої газети побачить все, що ваш чоловік зібрав на великого Джима, і великий Джим про це знатиме, більша частина наших переваг піде на пси. Ви слухаєте? Так. Вона зрозуміла, як їй дуже відчайдушно хочеться, аби стало так, щоб цю нічну розмову провадив зараз Гові. «Я вам казав, що якщо ракетний удар не подіє, уже сьогодні мене можуть заарештувати. Ви пам'ятаєте, я вам це казав?» «Звичайно. Ну от, я поки що на волі. Цей жирний сукін син знає, як тягнути час. Але довго він його не тягтиме. Я майже певен, що це трапиться завтра, тобто вже сьогодні». «Якщо так, ви не зможете цього зупинити, просто погрозами оприлюднити весь той бруд, який накопав на нього ваш чоловік». «А за що, як ви вважаєте, вас збираються заарештувати?» «Не маю поняття, але не за крадіжку в крамниці. А коли я опинюся в камері, гадаю, там зі мною мусить статися нещасний випадок. Я таких випадків чимало надивився в Іраку. Це безумство». Але в усьому цьому була присутня жахлива правдоподібність, яку вона іноді переживала в кошмарах. «Подумайте про це, Брендо. Ренні має щось, що йому конче треба прикрити. Йому потрібен офірний цап, а новий шеф поліції у нього в кишені. Так розташувалися зірки на небі. «Я так чи інакше хотіла піти до нього і поговорити», – сказала Бренда. «І збиралася взяти з собою Джулію заради безпеки». Не беріть Джулію, порадив він, і не йдіть до нього сама. Не думаєте ж ви насправді, ніби він спроможний на я не знаю, на що саме він спроможний, як далеко він може зайти. Кому ви ще довіряєте, окрім Джулії? Пам'ять закинула її на кілька годин назад вогонь уже майже вщух, вона стоїть на узбіччі малої курви і почувається так гарно, незважаючи на своє горе, бо зсередини її омило ендорфінами. Ромео Берпі переконує її, що вона мусить балотуватися щонайменше на шефа пожежників. «Ромі Берпі», – сказала вона. «Окей, це те, що треба». Мені й розповідати йому, що Гові зібрав на «ні», – перебив її Барбі. «Він лише ваш страховий поліс. І хай буде ще один. Сховайте під замок комп'ютер свого чоловіка». «Гаразд, але якщо я сховаю комп'ютер, а роздруківки віддам Джулі, що я покажу Джиму?» Гадаю, мені треба роздрукувати другу копію. Ні. Однієї наявної десь буде достатньо, поки що принаймні. Вселити страх Господній у нього то одна справа. Роздрочений до оскаженіння він може утнути щось з непередбачуваними наслідками. Брендо, ви самі вірите, що він геть замазаний? Вона не забарилася з відповіддю усім своїм серцем. Богові в це вірив, і мені цього достатньо. «І ви пам'ятаєте, що в тій папці? Неточні цифри чи назви всіх банків, котрими вони користувалися, але достатньо». «Тоді він вам повірить», – сказав Барбі. «Хоч з одною роздруківкою, хоч з додатковою копією, а він вам повірить». Бренда поклала пачку аркушів «Вейдер» у коричневий пакет. Друкованими літерами написала на ньому ім'я Джулії. Конверт поклала на кухонний стіл, а потім пішла до кабінету Гові і замкнула його ноутбук у сейфі. Сейф був маленький, і їй довелося засовувати мак ребром, але той все одно ледве вліз. Закінчила вона тим, що після комбінації цифр прокрутила диск сейфа не один, а два рази, за інструкціями свого чоловіка, і відразу по цьому погасло світло. На якусь мить найпримітивніший куточок її мозку запевнив її що вона задула світло саме другим обертом диска. Потім вона зрозуміла, що вимкнувся генератор позаду хати. Коли Джуніор увійшов у дім о п'ятій хвилині після шостої ранку вівторка, зі щетиною на блідих щоках волосся на голові скуйовджене куйовджини клотчям. Великий Джим сидів за кухонним столом у білому банному халаті, розміром приблизно як головне вітрило кліпера і пив коло. Джуніор кивнув на напій. Гарний день починається з гарного сніданку. Великий Джим підняв бляшанку, сьорбнув, ковтнув, потім поставив. Нема кави, тобто є, але нема електрики. Закінчився газ в балоні для генератора. Візьми і собі баночку, хочеш? Вони там ще холодні, а в тебе такий вигляд, що тобі не завадить. Джуніор відчинив холодильник, зазирнувши в його темні нутрощі. «Ти хочеш, щоб я тобі повірив, ніби ти не міг для себе десь заникати достатньо газу, щоб брати його, коли заманеться?» Великий Джим на це злегка напружився, потім розслабився. Питання було доцільним і не означало, що Джуніор щось насправді знає. «Винний тікає, коли його ніхто не переслідує», – нагадав собі Великий Джим. «Скажімо так, це було б не політично в даний момент часу». «Угу». Mm -hmm. Джуніор зачинив холодильник і сів по інший бік столу. На свого батька він дивився з якимось відстороненим зацікавленням, котре великий Джим сприймав за синівську любов. Сім'я, що разом убиває, довго ся тримає, подумав Джуніор, принаймні поки що, доки. Політика. промовив він уголос. Великий Джим кивнув і почав вивчати сина, котрий закушував свій світанковий напій тонко нарізаною в'яленою телятиною. Він не запитував, де ти був, він не питався, щось з тобою не так, хоча це було очевидно в безжальному ранковому світлі, яким почало пронизувати кухню, але він таки мав до нього питання. «Є трупи, їх кілька, правильно?» «Так», – джуніор відгриз великий шматок м'яса і запив колою. У кухні було незвично тихо без гудіння холодильника і булькотіння апарата «Містер Кава». «І всі ці трупи можна повісити на містера Барбару». «Так, усі», – джуніор не переставав жувати. Ковтнув, не відводячи від батька очей, він тер собі ліву скроню. «Ти зможеш правдоподібним чином виявити ці трупи сьогодні близько полудня?» «Без проблем». «І докази проти містера Барбара, звісно». «Так», – джуніор усміхнувся, – «докази добротні». «Не ходи сьогодні зранку на службу, синко». «Краще піти», – не погодився Джуніор. «Якщо я не піду, це дивно виглядатиме. Крім того, я не відчуваю втоми. Я спав з...» Він потряс головою. «Я виспався, скажімо так». Великий Джим і тут не запитав його, з ким ти спав. Бо мав серйозніший клопіт, ніж цікавитися тим, кого дрючить його син. Він просто зрадів, що його не було серед хлопців, котрі вскочили в халепу з тією паскудницею у її трейлері при мотонській дорозі. «Легатися з такими дівками – це прямий шлях підчепити собі якусь хворобу». «Він уже хворий», – прошепотів голос у голові великого Джима. То міг бути затухаючий голос його покійної дружини. «Тільки поглянь на нього». Цей голос, можливо, мав рацію, але сам він мав цього ранку серйозніші клопоти, ніж з'ясування причин розбалансованого харчування чи якихось інших проблем Ренні молодшого. «Я не казав, щоб ти лягав спати. Ти потрібен мені в патрульному автомобілі. Треба зробити деяку роботу. Тільки тримайся подалі від Фудсіті, коли займатимешся нею. Там може трапитися колотнеча, я гадаю». Очі Джуніора ожили. «Яка колотнеча?» Великий Джим не відповів прямо. «Ти зможеш знайти Сема Вердро?» «Звісно, він лежить у своїй халупі на божому ручаї. Як правило, він мусить довго спати, але сьогодні, скоріш за все...» Прокинеться весь у похмільній трясучці. Джуніор стиха заіржав, уявивши собі це видовище. Потім скривився і знову взявся масувати собі скроню. «Ти серйозно вважаєш, що саме я мушу з ним побалакати? Зараз він не належить до числа моїх найбільших фанатів. Можливо, він навіть викреслив мене зі списку друзів на своїй сторінці у Фейсбуку. Не розумію. Це жарт, тату. Забудь». Як гадаєш, він потепліше до тебе, якщо ти запропонуєш йому три кварти віскі. А коли добре зробить роботу, то й ще. Цей старий мерзотник потепліше до мене, якщо я запропоную йому півсклянки двобаксового чака. Віскі ти можеш взяти в Брауні, пояснив Великий Джим. На додаток до найдешевшої бакалії і дрочильної літератури крамниця була одним з ліцензованих на продаж алкоголю закладів у Міллі. І ключі від усіх трьох були в поліцейській дільниці. Великий Джим поштовхом посунув ключ по столу. Задні двері. І щоб ніхто тебе не побачив, як заходитимеш. Що, наче сем мусить зробити запіло? Великий Джим пояснював. Джуніор апатично слухав. І тільки його налиті кров'ю очі танцювали. Поставив він лише одне запитання. Це спрацює? Великий Джим кивнув. Мусить. Я в драйві. Джуніор розжував наступний шматок м'яса і запив його колою. Я також, тату, промовив він. Я також.